No niin, sitten hyvät herrat, käydään siihen asiaan, mikä varmaan totta kai kiinnostaa eniten. Ja jos ei ole riittänyt maltti kuunnella tuota, noita muita pätkiä, niin nyt tässä sitten puhutaan nimenomaan pelkästään vain ja Suomen joukkueesta. Ja Suomen kisosta no, yleisestikin, niin tota, otetaan tässä ensin tämmöinen pikku kierros, että mikä niin tämmönen yleisluonehdinta teillä on tästä joukkueesta? Mikä, millainen fiilis teillä on tästä, tästä joukkueesta? No, niin, kun lähdetään kisoihin, ot, aloitetaan vaikka... Jos Lilja tarjolla sitä, vaikka lähtisyyttää taas vähän, niin... Joo. Sanotaan, että on tämä, tämä nimetön joukkue siinä mies, mutta ei se enää silloin, vaiheessa, kun julkistettiin, niin ollut mikään yllätys. Se olisi tiedossa jo pitkän aikaa, että sieltä oli näitä kieltäytymisiä ja loukkaantumisia, tipahtelut pitkin, pitkin kevättä, semmoinen lehterä, ketä näitä nyt toikaan, ketä jäi pois, niin...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 Ollu sellaisia miehiä, jotka olis mielellään tässä joukossa nähnyt. Että esimerkiksi Ville Leino minun mielestä on ollut tosi mielenkiintoinen nähdä. Hän hyvin kyllä pelaasi tällä kauella ne niin muutamat pelit, jotka pelaasi, mutta sen verran paha loukkaantuminen kuitenkin siinä alla tai päällänsä siinä, että ei vaan paikka kestä. Joo, uusi leikkaus edessä taas. Mutta tota, ilmeisesti on vähän se, että se ei Leinos tykkää. Sama juttu ilmeisesti kohdistui Ville niemiseen, joka olisi on mielestä, meriteellä ja on saanut kisapaikan. Ehottomasti. Mutta tota, tuosta joukkueesta äitänä tuo yleisilmä, niin, niin tota, <köhö> tämä voi olla sen joko sen joukkueen ee, heikkousta ja vahvuusta, että se on tavallaan niinku noin, noin niinku nimetön. Et nyt niinku mitä Suomen kanssa, että mitkä ne odotukset vähän on sitten, että olisiko ne kerrankin realistisemmat. Mutta se, mikä täällä on nyt, ei ole mitään hävittävää, mm -hmm. ja, tota, no, niin tuossa on hyvät saumat hyvälle tarinalle tietyllä lailla, mutta on tota no, niin, niin. Niin, niin. Se on kuitenkin se iso kysymysmerkki, että kuka ne sitten tekee, varsinkin tiukoissa peleissä, ja miten se, tota, se homma lähtee rullaamaan, se on ne suurimmat kysymykset. Ja on tota, no, niin, tuosta joukkueesta, niin, niin mä vähän ennen tuossa kisoja ollaan miettimässä, että vertailukohtana voisi varmaan käyttää tietyllä lailla sitä 92-vuoden joukkuetta, joka kans aika nimetön. Silloinhan oli, tota, että et Teemu Selänteen piti palata, tai Petti Matikainen olisi halunnut sen kisoihin, mutta tota no niin, silloin vetos kummolla oli puhunut sen mukaan, mutta Matikainen ei enää halunnut sitä sinne, mikä oli mun mielestä aika jämäkkä päätös, ja kyllä niinku osoitti sen, että Suomi kuitenkin otti ekan mitalin MM-kisoista, mutta tota, sikäli tilanne on eri, että on voitettu niin paljon, tota no niin se on vähän eri, eri meininkiä.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 se osio, mihin meikäläiset löytyy suuri luotto tässä, että ei se ole niin justiinsa, että onko, tota noin, onko siellä NHL-statukseen NHL maava veskari vai ei. Onhan molemmat maailmanmestaruudekin tullut eurooppalaisveskareille. Se on ihan totta. totta noin, niin mä voin hyppää tästä kohtaa kiinni, niin se on ää, Hortio Engren.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 Siis koko kauden oli hyvä. Mun mielestä sitä vähän väiksytää, että ei se Sien voittoputki, niin, niin ei se pelkästään Ranta ole. Sitten koko muukin joukkue jos Ranta oli liikan parhaita maalivahti koko kauden. Sinällä yllättävää, että ei tullut CHT-saumoja aikaisemmin. Mutta, tota, mutta, mutta, mutta hienoa, että ei jätetty sen takia rannalla, että otteluita ei ole. Ja ilmeisesti joku toinen pelvä maalivahti kuitenkin. Niin, nyt on pojilla, niin, niin se on hieno, hieno paikka päästä näyttämään. On, nyt on iso näytön paikka näillä miehillä. Ja varmasti Orteo ja Rantakin, niin...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 Kisoista, niin ei se minun mielestä, onhan se totta kai iso, iso menetys NHLn parhaimpia maalivahteja, mutta kyllä tällä kolmikolla niin ei ole mitään syytä huohleen kyllä. Tämä on, nämä kisat voi olla esimerkiksi ranalle, niin hyvä mahdollisuus pelata itsensä sinne isompiin kaukaloihin, antaa näyttöä siihen suuntaan vielä lisää.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 Siis sanotaan, että näillä näytöillä se KHLn kiinnostus pitäisi olla saletti, jos Mika Järvinen saa paikan. Ja <mys> niin kolmas maalivahtia Ate Engrenkin sinne lähtee, niin, niin kyllä jokainen näistä on kovaa valuttaa. Suomalainen maalivahti, maalivahtikoulu näyttää jälleen osaamista ja sikäli niin kuin hienoa nähdä, että tavallaan siis kun varsinkin turkulaisia maalivahtia on ylistetty vuosien varrella ja sitten tota, niin niin, sit tota, tuolta, tuolta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 Porvoon mies Lilja, heittäkö sieltä ensimmäiset teesinsä pöytään? Joo, no siellä on sitten jo enemmän viime vuosilta tuttuin nimi, että on Hietanen, Kukkonen, Lepistö, Väänänen. Että... Tämä, on, että oikein... Tämä on ehkä se, mikä tässä itse miettyttää, että miten Melartti esimerkiksi tulee vielä sitten pärjäämään, hän ei muistakseni ole käyn aikaisemmin on muuta kuin EHT-tä käynyt. Ja tota... Tämä on, mä näkisin tämän puolustuksen ehkä suurimpana kysymysmerkkinä. Miten teillä? No tota, mulla on sikäli, että tuota, on... se näyttäisi olevan jälleen... Niin kuin... Ei niin selkeästi kuin Jalonen varmaan haluaisi niin roolitettu pakisto. Et yleensä sinun on nyt pari viime vuotta ollut että se on niinku kaksi AV-paria kaksi YV-paria selkeästi jaoteltuna, mutta tästä on vähän hankalampi katsoa. Periaatteessa niinku ajatellaan, että tuossa on niinku Päänänen niin Kukkonen varmaan puolustamassa roolissa, Jalasvaara todennäköisesti kans Mellartti. Mutta sitten on niinku just tuo Mäntylä-Laakso-pari, mikä pelasin ainakin harjoituspelissä, Renes on ollut kakkos UV parina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 Niin se on ehkä puolustustaidon kannalta ehkä näyttää paremmalta kuin aikaisemmin, mutta tästö, nyt se hyökkäys, hyökkäysosaamisen kannalta. Niin, niin on vähän, vähän ehkä heikompaa, mutta en mä sitä suuri pitäisi. Joo, mitä tästä puolustuksesta niin saa aika hyvin myös Markkua, että kyllä tämä niin puolustamisen kannalta niin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 Vai sitten että, että on mielenkiintoista nähdä, että pelutaankin esimerkiksi ylivoimaa ajatellen, niin onko se hyökkäjistä niin laukojan paikalla. Se on myös ihan mielenkiintoinen ajatus sekin, mutta tota no, niin, joo. Ei mitään mennä hyökkäykseen. Ota sinä Lilja sieltä kiinni jälleen kerran. Joo, no mutta on paljon, paljon tota noin lehdistössä houduttu, kun ei ole Jurien enää pelaaja siellä kärjessäkään. Mutta... Kuitenkin sitten, kyllä siellä on näitä kokeneita jätkiä että Siellä on ainakin johtajuutta luulmissa niin löytyvä. On Haakman monet kisat käynyt, Aaltonen on käynyt useammat kisat. Samoin Bielström, Pesone. Mutta sitten just, että siinä on taas, selvitään paljon myös näitä kokemattomia jätkiä, mitkä on aika kysymysmerkkiä tällä tasolla meikäläisille.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 kavereita, mitä niin tulee tähän niin kuin ihan pystymettästä, just niin kuin Herro ja Savinainen ja Anttila ja kumppanit siellä, niin, niin just pienemmän roolin jätkät, niin, niin näissä on niitä, sitä tarinapotenttiaalia, kuten muistaa, mistä milloin Antti Pielström ylläpittää. 2008 kisossa niin, niin, silkaista tuntemattomuudesta mitä teki 5 vai maaliin niissä kisoissa ja sitten ei muuta kuin Asvillea. niin Tämä on niin, just tämmöiselle kavereita näyttöpaikka. Ja tota, no niin, öö, no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 On MUN mieleen, että tumata joukkueet täysiä, ei ole mitään paineita, on pelkkää voitettavaa. Kuka ei näitä oikein tykkää odottaa mitään, niin. No, vuoden, alkusarjassa Venäjä, se oli liian iso pala. USA on just semmonen, että se menee, se menee tiukille, se matsi. Että sen kun mä laitoin alkusarjassa Suomen USA edelle, niin se oli juuri siitä, että Suomen sen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 Sanoit tietysti, että et, et, et, et tuli, tiu, tulisi tiukkoja pelejä, niin sehän nimenomaan kasvattaa tota sitä porukkaa. Mm. Et, tota, et, sit, mä odotan, niinku, että et, tämä joukkueen alkusarja, niin, niin mua kiinnostaa tuloksia enemmän, mä kiinnostaa se peliilme. Totta kai voitot täytyy ottaa, mutta et, siis, et se, se peliilme ei saa olla sellainen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 <täpähtuari>. <täpähtä> <täpähtä> Ei muuten ollut. Tuossa no, no harjoituspelissä se pääsi läpi, ja koitti taas sitä patien välistä ujuttaa. Mä ajattelin, etkö et Jumala taas ja kurri oppeja, kun läheltä ylös, sinun on ra kahden rantapallon tila yläpesässä, ja kaveri koittaa patien välistä ujuttaa. <täpähtä> <täpähtä> se on ihan poikkeuksellisen ärsyttävää, katsottavaa. Mutta <täpähtä> <täpähtä> <täpähtä> <täpähtä> keep it simple, stupid. Näin nimenomaan. Nimenomaan, just tuossa se oikea asenne tätä, noin, tälle, tälle joukkueelle ja sitä mä toivon näkeväni. Katsotaan nyt miten käysit, mutta tota, no, niin, ää, otetaan tuossa noin seuraavalla kiekalla, otetaan muutamat yksilöt vielä surnosasialle, että se niinku, lopetellaan, mutta tällä niinku, joukkueen kannalta, niin kun ollaan tästä puhuttu, niin, niin, niin otetaan Jussi Saarisen kunniaksi, eli ää, what is the breaking point of Team Finland, eli mikä on semmoinen yksittäinen asia, joka mielestäsi ratkaisee Leijonien kohtalo suuntaan tai toiseen? Herra Lilja, aloittakoon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 ja että se toimii, niin siinä on kans yksi avain menestykseen. Mulle henkilökohtaisesti niin se, minkä takia lopulta... No ei, se, ei sitten ikään niin kuin ajatella, että, että kuitenkin saate kaikkea, niin se kiva sanoa sitä että etukäteen, että, että, että... No tietysti no mun ollut, on mun kauan valluissa, jos Suomessa veitsee puoliväliä eräparin, niin siinä ehkä saumat olisikin, mutta, tai paremmat saumat, mutta niin kuitenkin niin mulle se, mikä, mitä mä itse painutan, kun, Joukkueita katon, niin että varsinkin tuossa kun ajatellaan, että Suomi pelaa kiekollista lätkää, niin, niin se sentterin rooli on helveti iso. Varsinkin pelirakennettaessa, hyökkäyksiin lähdettäessä, niin Ellen Jalonen on varjonnut tähän mielettömästi, että sentterin on kompensoidakseen, mutta sentterin kautta yleensä avataan peli ja tota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 Jaha, että, tuota, se on tehty niin radikaali ratkaisu. No ei sinä sitten. Sitten ei tule apuja. En en mä varmaan, mutta mun käsitteeksi koko joukko on ilmoitettu. Joo, että tota noin niin. Se jää no. sitten siihen, mutta tota. Siinä tota noin meidän Veikkauksetsoomen A Breaking Pointista. Mä en tiedä muistaaks tää pätkää silloin, kun tämä Saarinen haasteli Martin Saint-Louita, niin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 tai että rupesi pikkasen, mutta nyt ei ainakaan kuultu taas mitään ongelmia. Joo, ei se oli toi, kun mä heitin tuon katsomon lähetyksen auki, niin mä pistän sen kiinni. Ah, okei. Okay. Pitä, tota, sieltä alkaa vartin päästä toi peli. Niin... Ah, niin, niin, tota, ei mitään, otetaan, ei tässä paljon enää olekaan, niin vedetään tämä nyt tuohon kuntoon, niin mä heitin, katosin Ranska-Slovakia samalla kuin Mutta tota, otetaan nyt parit yksilöt vielä tuosta käsittelyyn, eli tota, pyysin tuossa ennen lähetystä, että jokainen...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 ykkös-seppernä siellä. Kyllä mä, mä luotan kyllä että onnistuu siinä, mutta nyt on ensimmäistä kertaa on pakko tulla tulosta. Sitten mä en oikeastaan osaa sanoa, että maalivahdeista, niin otetaan se kun sanotaan taranta että jos hän on Orteo aloittaa tänään pelasta.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 Kyllä, kyllä. totta kai noin nimenomaan noita avainpaikkoja. avainpaikkoja, mitä tuossa on. Mä nosta niin, niin kyllä mä nyt mä huudan Juha matti Altose ratkaisuvastuuta. Eli yksikkö tulee olemaan Pesonen kontiolla. Aaltonen, tämän ryhmän täytyy, se täytyy löytyä. Ja mun mielestä Aaltonen, niin, niin tuossa väläytteli semmoista, että semmoista niin ruokkia on silmää, että se heittää sitä takatolppasyöttöä sieltä, mikä ei välttämättä on huono juttu jos vasta Konna ja Pesonen ottaa sen viimeistelijän piita siitä, niin Aaltonen pystyy tekemään tilaa, pystyy olemaan luova ja pystyy nimenomaan yllättäville ratkaisuille ja hyvällä luistelulla tekemään tilaa itselleen ja tekemään tilaa niille ratkaisuille, niin mä odotan, että se nyt kääntyisi vihdoinkin tehoiksi. Sitä mä odotan eniten Aaltoselta. Sitten mä haluan nostaa veli esiin, joka mun mielestä mä niin tykkään tästä valinnasta, mä niin tykkään tuosta pelaajasta. Siinä on iso potentiaali olla ton joukkueen suurisytyttäjä,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 Herra Lilja sieltä nostikin jo tämän Antti Raanan esille. myös Joni Ortion sitä vierestä, että Jonilla on myös iso näytön paikka, varsinkin myös tuonne Rapakon taakse Pohjois-Amerikankin puolelle. Sinne vielä on jonakin päivänä varmasti tosi hyvät, tosi hyvät chanceit lähteä Jonilla ja miksei jopa tämän turnauksen jälkeenkin, en kyllä näe sinäkään mitään Galkeri Flames muistaakseni Ortion, Ortion oikeudet omistaa, että...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 Ehdottomasti. Hältä, Hältä otan kyllä itsekin paljon, ja paljon vastuuta myös varmasti tulee olemaan. Ja sitten vielä, otethan nyt myöskin pakkia täältä kiinni, eli Juuso Hietanen on mulle ainakin teille semmoinen nimi, että otan kyllä, että ottaa sitä kiekollisesta pelistä sitä vastuuta, ja ottaa sitä myöskin isosti, isosti kanssa tässä joukkueessa. että ei, ei tule pelkäämään sitä suurta vastuuta kanssa, mikä hänenkin hartheille lankeaa, vaan pellaa sitä perusvarmaa peliä, ei hölmöine siellä eikä ala yrittää mitään turhaan hienoa. Eli sitä juuri kipit it simple stupid. Sanotaan näin. Selvä. Suomen joukkue on nyt perattu aika hyvin kiduksia myöten, mutta totano, niin otetaan vielä semmoinen kiinni, että neljä tunnin päästä tärähtää Suomi-Saksa ensimmäinen ottelu. Millaista peliä te odotatte? Millaista peliä haluatte nähdä? Ja mitä tota, no, niin uskotte, että millaiset vastukset Saksa, Saksa tarjoaa tämmöisiä pointteja? Tut -tut Tuttuun tapaan heitetään pallo sinne Porvoon miehen suuntaan. Joo, siellä on... Tietysti tota, kun avaa peli, niin voi olla... Tämä alku on semmoinen... Ähm, sanon kyttäjällä, olisikaan oikea. Että Suomi ei, ei välttämättä läisi siinä heti alkuun niin rynnistämään päälle. vähän katsotaan, katsotaan että miten homma lähtee liikkeelle. Mutta kyllä mä uskon, että Suomisen kyllähän laittaa, että ei se, ei se Saksa sieltä pääse yllättämään. Lopputulos leikkaus 3-1. Okei, okay, miten konttanimi? Hmm.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 Suomi tulee tänään onnistumaan hiinyt alussa, ja 4-2 oli olisi oma tulosveikkaukseni, eli en näe myöskään Saksalle, Saksalle sen suurimpia mahdollisuuksia. Mä en tiedä, no, että mitä, no, niin sitten, toi olisi niin kuin tavallaan jotenkin tyypillistä Suomelle, että vähän niin lähdetään kyttäilemään ja kattelemaan, mutta mä en sitä tältä ole, nähdä. Mä haluan nähdä, että Suomi tulee ekan kympin, niin kuin,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 Kyllä, siis jos, jos tuo joukkue aikoo pärjätä, niin se pitää heti ekasta pelistä lähteä ja nimenomaan itse ottaa aloitteet haltuun, eikä käydä odottelemaan, että Saksa iskee iske jonkun paskan maalin vastahyökkäyksessä. Ei, vaan saman tien paine sinne, luukurkku, Saksan poika tutisemaan ja jäähöpenkille kiitos ja ylivoima rullaamaan. Mm. Tästä mä lähden. No, saksa töysi heti alussa. Kyllä, nimenomaan näin. Pienemmille ei saa antaa mahiksi yhtään. Ja Saksalta, Saksalta varsinkin niin se pitää ottaa heti pois. Että tota.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 Joka tapauksessa, M1-kisat ovat taas täällä ja eivät ole Suomessa muuten sitten ihan vähän aikaa. Mutta raiteen pakki kiittää kiitän molempia Jussoja tästä lähetyksestä ja palataan me asiaan jaksossa numero 27. Kiitoksia. Kiitoksia löydettävä ja kyllä tää lähtee. Ei oo kivaa katsotaan täällä. Ei oo, ei oo. Mutta mies kestää tämän Arvaa Turkulaisena. <tos>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 Tumme keisari. Heittäkää vähän nimiä, ketä siellä on. Salo, Ja pilluhattunen.